Doamna Patriarhului, Pista 2. Prin siguranța afirmațiilor și argumentele aduse, demonstrația e plină de haz. Citez. Practicate aceste tomologii, probabil tomografii, nota lui Darie Novăceanu, în discursul complex al operei se poate observa cum fiecare element al ficțiunii romanești rezultă a fi un semn plural care trimite cu egală proprietate la un significat supranatural și de asemenea la unul darian. Închei citatul din profesoara franceză, pagina 56. Nu insistăm însă asupra ei, rezumându-mă la a observa punctul de plecare. Într-adevăr, în paginile romanului apare la un moment dat fondatorul poeziei moderne, invitat de patriarh pentru a susține un recital poetic. O capcană obișnuită pentru Gabriel García Márquez, un recurs narrativ la care apelează pentru a-i nedumeri pe critici, care uită că în toate paginile marchesiene, unitatea de timp este sfărmată, cronologia întâmplărilor literare interesându-l foarte puțin pentru a da realității literare o dimensiune temporală proprie. Firește, trebuie să ai mai mult decât curaj pentru a te hazarda într-o astfel de cercetare total în afara unei opere literare, dar, mai mult decât aparent, o motivație există. Mai întâi, așa cum am arătat, toamna Patriarhului a fost așteptată de critica literară cu unghiile scoase. Mario Benedetti, opera citată, pentru că fusese jenată de opiniile și gloria autorului. În al doilea rând, pentru că Toamna Patriarhului nu era ceea ce aștepta această critică. Personajul real și personajul livresc Printr-un joc al hazardului, când apărea în martie 1975 Toamna Patriarhului, alte două romane, tratând exact aceeași temă, abia intraseră în librăriile din America Latina. El recurso del metodo, recursul la metodă de Alejo Carpentier, și Io el supremo, Io supremul de Augusto Roa Bastos. Așadar, a doma unor cercetători din același domeniu, trei mari scriitori lucrează simultan asupra aceleiași teme, ajungând pe căi diferite la rezultate asemănătoare. O circunstanță mai favorabilă interpretării nu putea să existe și s-a profitat îndeajuns de ea, amănunt consemnat cu toată rigoarea științifică de Mario Benedetti în articolul menționat, intitulat atât de plastic și de fericit, Recursul supremului patriarh. Identificarea în istorie a prototipului personajului literar n-a pus nicio problemă în cazul primelor două cărți. Alejo Carpentier recunoscuse din vreme procentele folosite în alcătuirea primului magistrat: 40% din Gerardo Machado, 20% din Trujillo și câte 10% din Guzman Blanco, Estrada Cabrera și, respectiv, Porfirio Diaz. Nimeni nu trebuie să creadă că astfel de procente pot fi cu adevărat măsurate, dar. Recunoașterea lor e importantă pentru că din ele deducem că este vorba de diverse epoci naționale din diverse republici latino-americane în diverse timpuri istorice și suntem obligați să acceptăm mărturisirea indirectă a autorului, anume că fanteziei îi revine pe ansamblu o contribuție de numai 10%. Vezi în acest sens Darie Novăceanu, de vorbă cu Alejo Carpentier, în România literară, numărul 17-1976. Pe privește romanul lui Augusto Roa Bastos, lucrurile sunt la fel de limpezi. Eu, supremul, întruchipând o singură persoană, José Gaspar Rodríguez de Francia, teribilul dictator paraguayan dintre 1814 și 1840. Nu au existat dificultăți în aceste două cazuri, nici în ceea ce privește elaborarea propriu-zisă. Fascinat de personajul literar picaresc, Alejo Carpentier îl ia din Spania secolului al XVI-lea, aducându-l în America latină din secolul nostru, întruchipând prin el unul din cei 222 de dictatori reali, câți, după mărturisirea autorului, a cunoscut continentul sudic până azi. Spațiul geografic este cu totul altul, iar comportamentul personajului este redimensionat în acord cu acesta, păstrându-se o permanentă comunicare cu geografia europeană. Un roman document, dar în același timp și un roman neistoric, pentru că, am văzut, primul magistrat aglutinează mai multe modele istorice, mai multe epoci și mai multe țări. Practic, și acest lucru nu s-a observat, este vorba de 132 de ani biologici, nașterea lui Guzman Blanco în 1829 și moartea lui Trujillo în 1961 și de 122 de dictatură, același Blanco și același Trujillo adunându-se însă exact durata de tirania a fiecăruia în parte, un roman elaborat cu mult umor crud și cu o clară viziune materialist-dialectică asupra vieții. La fel de clară este și elaborarea romanului Io el Supremo, unde Augusto Roa Bastos mânuiește simultan documentele timpului, documentele emanate de la dictator însuși, scrierile istorico-biografice și propria sa viziune trecută în seama altora, realizând o surprinzătoare coexistență estetică între tehnica romanescă și cea a eseului. Nimic limpede în schimb din toate acestea în toamna patriarchului. Nicanor Alvarado n-a existat în realitatea istorică a continentului latino-american, iar faptele sale, am spus, au o legătură numai întâmplătoare cu această realitate. Și totuși el ar fi putut să existe, ori spre nefericirea continentului mai poate exista. Cu alte cuvinte, în această lungă galerie a tiranilor, Nicanor Alvarado trebuie recunoscut ca cel de-al 223-lea monstruozitatea lui constând în faptul că adună la un loc ororile semănate de toți cei dinainte, adăugându-le oroarea proprie. În acest amănunt, și m-aș bucura să nu mă înșel, Descoper greșeala în interpretarea critică a cărții și, în același timp, noutatea pe care Gabriel García Márquez o aduce în cadrul temei Deloc nouă. Deloc nouă pentru că o listă a operelor literare care transfigurează existența dictaturii și a dictatorului latinoamerican trece ușor de 30 de titluri. De la Amalia lui José Marmol, roman apărut în 1854 și, avândul ca protagonist pe dictatorul Juan Manuel de Rosas și până la oficio de difuntos, slujba de înmormântare, romanul lui Arturo Ulslar Pietri despre Juan Vicente Gomez, publicat în 1977, efortul scriitorilor latinoamericani de a interpreta literar o astfel de temă a rămas constant. Iată doar câteva din titluri, în paranteze menționându-se alături de traducerea acestora anul publicării și atunci când există în realitate istorică numele dictatorului. Antonio Araiz Puros hombres, oameni adevărați, 1938, Juan Vicente Gomez. Miguel Otero Silva, Fiebre, febra 1939, același Juan Vicente Gómez Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, domnul președinte, 1946 Miguel Otero Silva La moarte de Honorio, moartea lui Honorio, 1963, Marcos Pérez Jiménez José Vicente Abreu, se llamaba Sene, se numea Sene, 1964, același Marco Pérez Jiménez Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, Conversație în Catedrală, 1969, Manuel Odria. Jorge Salamea, El gran Burundu, Burundu a muerto, Marele Burundu, Burundu a murit, 1969. Ramon Hernández, El tirano inmóvil. Tiranul nemişcat, 1970. Și bineînțeles, lista trebuie completată cu alte două serii, care chiar dacă nu transfigurează întotdeauna un dictator latinoamerican. Sunt legate direct de tema dictaturii din acest continent, ca fenomen social, politic și istoric. Este vorba, între altele, de romanul lui Romulo Galiego, Donia Barbara 1929, sau de Mala Ora, Ceasul Rău 1962 și 1966, de însuși Gabriel Garcia Marquez. În sfârșit, cea de-a doua serie cuprinde perspectiva europeană asupra dictatorului latinoamerican. Și este ilustrată, între alții, de Ramon del Valle Inclan, Tirano Banderas, Tiranul Banderas, 1924, cel care, să o recunoaștem, relansează tema dictaturii într-un moment în care nu îi ispitea pe scriitori. Drieu de la Rochelle, au Oșval, Om Călare, 1945, carte scrisă pentru a desfăta cu exotic nedumerirea unei aristocrații sub amurguri, Francisco Ayala, moarteți de Perro, Moarte de Câine, 1969, și el Fondo del Vaso pe fundul paharului, 1970, pagini dense, foarte frumoase și nemotivat, scoase de autor prin diverse declarații din seria stabilită de noi și Graham Greene cu atât de celebrul său roman dedicat lumii lui Papadoc. O privire asupra paginilor din toate cele trei serii pune în evidență, dincolo de personalitatea fiecărui romancier, foarte multe asemănări care nu se pot justifica decât prin plecarea de la un prototip real foarte asemănător. Aceeași privire ne arată unul și același deznodământ, cel de la care nu se abate nici Gabriel Garcia Marquez, sfârșitul tragic al personajului. Revenirea asupra aceleași teme însă, după atâtea titluri de glorie care păreau să fie puizat toate recursurile estetice ale unei astfel de narațiuni, poate fi apreciată ca o temeritate nu însă și pentru scritorii din America Latină, care trăiesc direct un astfel de univers, înțelegând mai bine că dictatorul însuși a evoluat în ultimele decenii și dându-și seama că unghiurile de tratare literară sunt infinite. Dacă e adevărat, și în parte este, că un roman este o glindă plimbată de-a lungul drumului, cum spunea Standal, înseamnă că romancerii latino-americani nu puteau, nu aveau dreptul să ignore acest drum atât de umblat și atât de plin de teroare în ultimele două secole. O cercetare diacronică a personajului literar, cu urmărirea sincronică a prototipului din realitatea istorică a acestor pământuri, nu lasă nicio îndoială asupra evoluției paralele a tipologiei. Fiecare dictator real a adăugat ceva nou realității istorice și fiecare nou personaj literar a dilatat materia epică, adăugându-i noi fapte literare. Terminologii și origini S-au păstrat de-a lungul acestui proces istorico-literar, unele elemente care definesc și nuanțează de fiecare dată mecanismele dictaturii de la tropice și s-a format un corpus lingvistic care exprimă funcționarea acestora. În acord cu acesta, a evoluat și terminologia dictatorială propriu-zisă inclusiv semantica. Tiranul, de exemplu, i-a definit la început numai pe colonialiștii spanioli. Cu timpul, aproximativ din 1820, când Bolivar l-a botezat astfel pe Gaspar Rodriguez de Francia, Cuvântul s-a extins asupra tuturor celor ce, exercitându-și autoritatea sau puterea, intră în conflict cu voința colectivă. Tot astfel, Caudilio îl desemna la început pe un conducător, mai ales militar, care avea autoritate, dar nu și putere. Pe vremurile acelea mulți dintre Caudilios au fost patrioți adevărați și, dacă au ajuns la conducerea țării, n-au devenit neapărat dictatori. Azi, un om cu atari calități nu mai poate fi numit caudilio decât în împrejurări extrem de rare, de obicei în retorica politică, după cum nici caciche nu mai significă o autoritate regională, ci persoana care uzurpă această autoritate. Mai mult, inițial, cuvântul acesta nu trecea dincolo de frontierele unei mici așezări, moștenire a unui timp când caciche desemna șeful sau căpetinea unui trib și numai la figurat putea să însemne teroare și cruzime pentru că azi să funcționeze numai cu sensul figurat, dar absolut real. În ceea ce privește dictatorul, de la sensul de origine, cel latin, magistrat suprem, desemnat de Senat pentru a conduce ca suveran în vremuri de pericol, semantica lui s-a diversificat și îmbogățit neașteptat de mult, aportul sud-american fiind decisiv în acest proces al metamorfozelor. Pentru că, am văzut, numai aceste pământuri singure au produs în ultimele două secole un număr impresionant de dictatori, care mai de care mai straniu, mai crud, mai de neașteptat. Prolixitatea, bineînțeles, nu trebuie căutată în spiritul tropicilor față de care natura a fost atât de generoasă, ci în cel puțin trei factori umani, niciunul aparținând locului. E vorba mai întâi de procesul de colonizare al continentului, cel care a început imediat după descoperirea și cucerirea lui. Spaniolii, iar mai apoi portughezii și într-o măsură mai mică francezii, englezii și olandezii, participă la acest proces, aducând în această lume structuri gata făcute în Europa, dar încă neaplicate la o geografie atât de întinsă. Inițial, se știe foarte bine, colonizarea a fost concretizată prin aducerea de sclavi din Africa și prin oameni care părăseau vechiul continent fie atrași de miracolul real al înavuțirii rapide și de aventură, fie pentru că, din pricina comportamentului social, fuseseră condamnați la temniță uneori pe viață ori la pedeapsa capitală. Documentele spaniole din acea vreme ne dovedesc limpede că, acceptând plecarea în noile pământuri, aceștia erau izbăviți de pedeapsă. Nu intrăm aici, în analiza întregului proces, Cert este faptul că în anii aceia temnițele spaniole au rămas goale. La fel de certe sunt ororile produse aici, în lumea nouă, de cei veniți împotriva populației precolumbiene, iar mai apoi asupra sclavilor negri. Paginile cărții lui Bartolome de la Scasa și de la Sindia sunt prima și definitiva mărturie în acest sens, cu amendamentul făcut de Jorge Luis Borges, cel care nu putea să nu observe tragica inocența a episcopului de Chiapas, când îi scria regelui încercând să-l convingă să-i trimită mai mulți sclav negri pentru a se extenua în minele de aici, în locul populației băștinași. Un catalog al ororilor de atunci, aproape că nu l-a să loc imaginației. Să ne amintim de nesupușilor de către Vascon Unies de Balboa cu câini dresați în la espaniola actuala Republică Dominicană. De Pedro Davilas, primul guvernator din Panama, încântat de eficiența primului pentru care îi va da una din fetele sale drept soție, dar care nu va șovăi deși socru și îl va decapita expunându-i capul într-o țeapă la soare pentru nesupunere față de el. În sfârșit, să ne mai amintim de acel straniu personaj real, capitanul Lope de Aghire, supranumit trădătorul sau peregrinul, ale cărui cruzim fără număr și seamă, săvârșite mai ales în Peru, sunt adunate în cartea lui Francisco Vasquez, Istoria de Lope de Aghire, Suscrimenes sus crimenes Locuras, Istoria lui Lope de Aghire, Crimele și Nebuniile Lui nu încerc să argumentez prin aceste amănunte nici să justific nașterea și comportamentul dictatorului latino-american. Dar această moștenire continuă să fie ignorată de cei care analizează acest personaj și contribuția lui la întocmirea unui portret exact nu poate fi ignorată. Nu o ignoră paradox al situației Gabriel García Márquez. Nicanor Alvarado, dictatorul său, care pentru alții nu poate exista, zărește de câteva ori de la cele 23 de ferestre ale Palatului Fantoma celor trei caravele, Ninia Pinta și Santa Maria, ale descoperirii, palatul însuși este asaltat la un moment dat de fesurile roșii, daruri reale făcute de columb băștinașilor, iar pintenul de la piciorul stâng, pretinde el, i-a fost dăruit de însuși amiralul mării oceanice, adică de columb în persoană. Cel de-al doilea factor care a contribuit la înmulțirea dictatorilor este legat de primul. Redrăgându-se din continent, ca într-o răzbunare, Spania a lăsat aici suprastructurile sociale, economice și politice, a căror funcționare nu putea fi oprită și a căror revitalizare capitalistă s-a produs tocmai pentru că ele conveneau de minune noilor stăpâni din afara continentului. Ele au fost adaptate, să zicem cu un termen comun, condițiilor locale și puse să lucreze pe mai departe. Așa se explică faptul că nu toți dictatorii latinoamericani au fost militari și că nu au luat puterea întotdeauna prin lovituri militare. Pentru aceasta au avut la îndemână instrumentele democrației burgheze, votul, referendurile, plebiscitele, Constituția, Parlamentul și s-au afirmat în viața politică prin oratoria demagogică a aceleiași burghezii. Aproape toți au vorbit de respectul față de legile patriei, de sacra îndatorire a apărării independenței, de restaurarea dreptății legii și ordinei. Că mai târziu s-a ajuns la același rezultat concentrarea puterii în mod absolut și individual, nu constituie o surpriză. Clasa sau păturile sociale care ajută dictatorul în acest proces îl izolează treptat de societate, creând în jurul lui un gol, un fel de vid istoric prin care vocea colectivității nu mai poate trece. E ca un blindaj. Nicanor Alvarado ilustrează perfect și această stare. În palatul prezidențial, numit în afară de casa civilă, deși numai civilă nu este, dar asta se dorește, în multe feluri, toate la fel de exacte sau de ironice, imperiu interzis, sanctuar pustiu, bârlog al puterii, paradis al opulenței și nefericirii, șatră și piață unde ești obligat să dai din coate pentru a înainta, personajul lui García Márquez primește de la colectivitate numai simulacrul adeziunii, construit milimetric de cei din jurul lui, beneficiind, între altele de un ziar care se editează numai pentru el, într-un singur exemplar, de un post de radio individual unde radio romanele sunt modificate după sugestiile sale și chiar de un post de televiziune cu circuit închis unde, grație lui José Ignacio Sáenz de la Barra, ultimul vlăstar liber al aristocrației, se poate admira pe el însuși ca într-o oglindă care îl întinerește mereu. În sfârșit, cel de-al treilea factor care a participat mult la multiplicarea figurii dictatorului este contribuția exclusivă a Statelor Unite, mai exact a intereselor capitaliste nord-americane, cele care au profitat de toate bogățiile naturale și resursele economice ale acestor pământuri. Căile de pătrundere și dominație sunt multe, dar nu ne interesează în acest caz, pentru că, dincolo de mărturii și documente, nimeni nu se îndoiește de existența, evoluția și perfecționarea lor. Un singur exemplu poate fi mai mult decât suficient. Asasinarea lui Salvador Allende la 12 septembrie 1973. Gabriel Garcia Marquez a fost cel din care a dezvăluit nimeni nu a aflat de unde a știut, participarea directă a faimoasei Fia în această acțiune. Nu fără motiv, cărțile lui nu pot pătrunde azi în pământul lui Salvador Aliende, iar cele care intraseră au fost arse. Nicanor Alvarado este exemplul tipic al dictatorului îngenuncheat de Voința Nordului. Pe tot parcursul cărții, crucișătorul infanteriei de marină americană rămâne ancorat în port, Dictatorul însuși spune de câteva ori că această patrie nu și-a ales-o el, ci a fost dată, așa cum e, iar șirul lung al ambasadorilor reușește să-l convingă să le ipotecheze sau să le vândă totul, inclusiv marea, pe care aceștia o duc acasă la ei, cu creveți cu tot, lăsând în urmă priveliștea pustiului lunar. De la literatură înapoi la realitate Că multe dintre faptele literare din toamna patriarhului par neadevărate, e cu totul altceva. Majoritatea sunt posibile. Și tot ce e posibil poate fi trecut în seama realității. O subliniază autorul însuși. Citez. Singurul lucru de care nu mă îndoiesc este acela că realitatea nu se sfârșește la prețul roșilor. Marea majoritate a lucrurilor din această lume, de la lingură la transplantul inimii, au trăit în imaginația oamenilor înainte de a trăi în realitate. Închei citatul. Personalitatea literară a lui Nicanor Alvarado nu se putea desăvârși așadar decât prin ficțiunea realității, prin realitatea imaginară și prin Permanenta confruntare dintre om, realitate, imaginație. O identificare a realului și o separare a acestuia de imaginar reprezintă din acest unic motiv o muncă pe cât de grea pe atât de inutilă. Nicanor Alvarado nu se suprapune pe o figură reală și nici nu copiază o astfel de existență. Ar fi fost lucrul cel mai ușor. Și pe Gabriel García Márquez nu l atrag decât lucrurile complicate. El nu a pornit aici de la un personaj istoric, nici de la mai mulți, ci de la realitatea istorică însăși, de la istoria dictaturii latino-americane, parcurgând drumul în sens invers. Dacă e adevărat și este că un dictator redimensionează în funcție de caracterul său și circunstanțele istoriei dictatura, trebuie să fie adevărat și că instrumentele unei dictaturi, în raport cu aceleași circunstanțe, creează și redimensionează dictatorul. Complicându-se pe mai departe și făcând un fel de istorie totală a dictaturii latino-americane, de la origini până azi, în același timp o filozofie a acestei istorii, Gabriel García Márquez creează un personaj pe care un singur segment de istorie nu-l poate susține. De aici, senzația că Nicanor Alvarado nu există, tot de aici senzația că mai toate amănuntele epice mânuite sunt, pot fi reale. În sfârșit, tot de aici, opinia că acest roman este fantastic. Da, pe ansamblu, cartea pare fantastică. Pe amănunte însă, ea este istorie pură, distilată de două ori. În aceasta constă marea lecție de estetică practică oferită de Gabriel Garcia Marquez. Aici se află deși minat de mult scepticism, cu tremurătorul mesaj al autorului. Dacă interpreții cei hazardați în opinii laterale i-ar fi citit măcar pe primii materialiști ai lumii, și nu neapărat pe Engels cu anti-During sau Dialectica naturii, de unde ar fi aflat măcar că funcția creează organul, judecățile lor ar fi fost altele. Și de fapt nici n-ar fi avut nevoie să vină în Europa pentru a-l înțelege pe Nicanor Alvarado. În carte a lui Domingo Faustino Sarmiento ar fi găsit suficiente elemente de civilizație și barbarie care să-i ducă la înțelegerea Patriarhului. Iar dacă s-ar fi aplicat și asupra moștenirii filozofice precolumbiene, în culturile și civilizațiile pulverizate aici, de exemplu, violența n-a funcționat niciodată, Patriarhul ar fi fost înțeles mult mai bine. Cât de magic este realismul acestor pagini, opinie subliniată de mulți cercetători, nu-i greu de observat. Scritura e magică, într-adevăr, dar conținutul nu-i deloc magic. Un grafic al faptelor narate, reale, istorice, miraculoase, fantastice, magice sau imaginate, ne va dovedi că presupusei magii îi se acordă un spațiu insinifiant. Există 5-6 astfel de momente. Patriarhul crede că destinul lui se află scris în podul palmei lui Patricio Aragones, dublul său, în copilărie poartă un săculeț cu camfor la gât pentru a feri de boli, Cântecul ei îl determină să-și amâne sau să modifice traseul unei călătorii în regatul lui torturat de amărăciuni, iar un ou cu două gălbenușuri descoperit de mama sa modifică ora apariției în public. Mult mai abundente sunt amănuntele ce țin de fantastic or miraculos. Acoperă lumina soarelui sau strălucirea stelelor ca să-i vindece pe copii de scarlatină. Viței se nasc înfierați cu semnul prezidențial. Un papagal ghicește viitorul. Gardenile gândesc, Racii ies din supa fierbinte și continuă să meargă. Patriarhul crește până la 100 de ani, iar la 150 are o nouă dentiție. Îi se înmulțesc broaștele în burtă, doarme în picioare și nu primește în audiență pe nimeni ca să nu deranjeze iguanele care îi cresc în vertebre. Îi cresc solzi ca de pește pe trup. Steaua polară se deplasează în direcția în care înaintează sicriul cu trupul neînsflețit al mamei sale. Bendicion Alvarado trup care neînsuflețit ridică prin respirația sa capacul de sticlă al sicriului, în provinciile ploilor veșnice ale acestui vast imperiu lacustru vânturile nu divulgă secrete de stat, animalele putrezesc în picioare, cresc crini în cuvinte, iar cârtițele înnoată prin arbori. La fel de fantastice, dar deloc magice, sunt și alte date, cele ce țin direct de mesajul politic al cărții, ori de scepticismul autorului. Edep Nicanor Alvarado moare, toată cartea se rotește în jurul morții sale, în șase unități, ori capitole, de fapt șase cercuri perfect închise, ultimul închizându-le pe toate celelalte. Căci aceasta, privită mai atent, este arhitectura romanului, șase cercuri concentrice. Oamenii însă nu cred că a murit, nu cred că mortul este chiar el. Mai mult, în regatul său nu se schimbă nimic. Altfel spus, ca să dispară dictatorul, ca să moară definitiv, trebuie să fie distruse structurile dictatura însăși. Deși fantastic prin forma sa, scepticismul autorului este dureros de real. Oamenii nu cred că Nicanor Alvarado. Nicanor, Nicanor zice patriarhul, căci acesta este numele cu care ne cunoaște moartea pe toți, a fi murit, pentru că, în ziua morții lui, noroaiele mlaștinilor ar urma să dispară, râurile se vor întoarce la izvoare, iar din cerul va plua sânge. Când se va întâmpla acest lucru, Gabriel Garcia Márquez o spune fără să șovăie, adăugând imediat după datele de mai sus că, în ziua aceea, găinile vor face o pentagonale. În sfârșit, Ajungi la această înțelegere, putem începe cu adevărat cercetarea și analiza atât în ceea ce privește realizarea artistică a toamnei patriarchului, cât și confruntarea acestui univers pe de o parte cu cel din multe alte romane care tratează una și aceeași temă, iar pe de alta cu universul marchesian atât de îndrăgit, cel din Macondo. Teritoriul și posibilitățile sunt imense. Pentru că Nicanor Alvarado, făuritor al dimineții, comandant al timpului și proprietar absolut al luminii, acest copil fără tată, ca toți de despoți din istorie și tata a peste 5.000 de copii născuți numai la șapte luni, acest tatu uriaș cu instinct de fiară sălbatică, fire de bizon, cu bale de bou, pașca de urs, buze de șobolan, piele de spân, mână de pasăre răpitoare și monarh iluzoriu, această meduză cu gura căscată, ori elefant greoi, acest ramolit care confundă vâjuitul urechilor cu băzitul muștelor din iarba putredă, acest bătrân care, spre deosebire de personajele macondiene de până acum, trăiește nu 100, ci 200 de ani de singurătate și putere, fiind bătrânul cel mai bătrân de pe fața pământului și cel mai temut, cel mai urât și cel mai vrednic de plâns din țara sa, această stafie pierdută printre rămășițele vieții, ori adormită sub foșnetul ud al frunzelor galbene din toamna părerilor de rău, folosesc aici cu la întâmplare numai câteva din elementele portretului său, acest, deci, inexistent personaj real, Nicanor Alvarado, oferă într-adevăr cele mai neașteptate posibilități de interpretare. Schițat în în multe din paginile anterioare ale autorului, uneori mai mult bănuit, primarul din ceasul rău, unele momente din funerariile mamei mari, unele gesturi și fapte ale colonelului Aureliano Boendia din 100 de ani de singurătate, ori în unele din datele de autoritate ale nesăbuitei bunici a Erendirei, Nicanor Alvarado, cel puțin aceasta este convingerea mea, nu se putea naște însă decât în unul și același univers macondian, privit mult timp pe una și aceeași față, dar al cărui revers trebuia să ne fie arătat odată și odată. Paginile acestea, și așa destul de multe, nu ne mai îngăduie măcar una din infinitele analize dorite. Astfel că, făcându-mi iluzia de a fi reușit să păstrez la aceeași înălțime atmosfera cărții, cititorii îi includ aici și pe criticii noștri, au libertatea și prilejul să facă singur toate interpretările posibile, chiar să exclame asemenea patriarhului, a cărui vârstă rămâne nehotărâtă între 107 și 232 de ani, privind din teribila lui singurătate peste vremea trecută. 100 de ani, drace, ce repede trece timpul! Darie Novăceanu, București, mai 1979 Toamna patriarhului. La sfârșitul săptămânii, vulturii au coborât în balcoanele palatului prezidențial și au sfârșit cu secera ciocurilor plasele de sârmă de la ferestre, repunând în mișcare cu aripile lor timpul împietrit în interiorul acestuia, astfel că în dimineața zilei de luni, orașul s-a trezit din letargia lui seculară, sub curgerea ușoară și blândă a unei brize care vorbea despre un mare mort și despre o putredă măreție. Abia atunci am îndrăznit să pătrundem înăuntru, fără a lua cu asalt și ubrezitele ziduri de piatră fortificată, așa cum propuneau cei mai pricepuți, și fără să smulgem cu boii din balamale porțile cele mari, așa cum erau de părere alții, căci a fost de ajuns ca unul dintre noi să le împingă puțin pentru ca acestea să cedeze cu tot blindajul lor, cel ce pe vremurile eroice ale casei rezistase până și la bombardele lui William Dampier. Ne-am simțit ca și când am fi pășit în lumea unei alte epoci, pentru că printre grămezile de gunoi din vasta a puterii, aerul era mai puțin, tăcerea mai bătrână, iar obiectele învăluite în lumina decrepită păreau mai întregi decât oriunde altundeva. În fundul primei curți, ale cărei lespes de gresie se lăsaseră în de presiunea subterană a buruienilor, am văzut prăbușită ghereta santinelei dispărute, armele părăsite în rastel, în lunga masă din scânduri grosolane cu farfuriile și resturile prânzului de duminică întrerupt de panică, Șopronul năpădit de întuneric, unde funcționaseră cândva birourile civile abandonat pe umbrei mucegaiul înflorind ca niște stânjenei ofiliți printre petițiile nerezolvate, al căror curs obișnuit a fost să fie mai domol decât cel al celor mai sterile vieți, cristelnița din mijloc, unde fusese răbotezate cu tot fastul militar mai bine de cinci generații, iar în spate de tot, străvechiul grajd al viceregilor transformat în garaj și printre camelii și fluturi, berlina de pe vremea drumurilor pline cu colb, furgonul de pe timpul ciumei, trăsura din anul cometei, carul funebru al progresului prin ordine, somnambula limuzina a celui din I secol de pace, toate în bunăstare, vopsite în culorile drapelului patriei, acoperite cu praf și pânze de paianjen.